tratado com os irmãos, é, é, tem como tema sempre uma redefinição, redescobrindo a igreja, redescobrindo a família, redescobrindo, enfim, a, a evangelização, redescobrindo, então é uma sequência de redescoberta, porque eu cheguei à conclusão que os anos passaram e a gente esqueceu aquilo que diz é, Eclesiastes capítulo 1, que as coisas sempre... É, é, são a mesma, as mesmas coisas, não mudam. A gente pensa que, aí o texto diz, as gerações vêm, gerações vão e as coisas continuam a mesma coisa. O que foi, continua sendo. O que vai ser, já foi um dia. Então, vai ser sempre esse ciclo. As coisas sempre serão, ocorrerão desta maneira. Mas o homem, não sei por que, se acha mais inteligente do que Deus e aí quer colocar o dedo dele em alguma área ou algumas áreas da vida e acaba fazendo com que aquilo que Deus criou com perfeição deixe de ser perfeito. E aí a gente precisa, depois de algum tempo, redescobrir isto, é voltar às origens e saber como é que era no princípio, para sabermos então, já que era assim, então é assim que a gente tem que fazer, como era antes, não tem nada de novo. O grande problema é que a gente vive numa sociedade que procurou reinventar a família. E realmente reinventaram antigamente eram só dois gêneros macho e fêmea conforme é, o Gênesis diz agora não, são cinco gêneros e aí você já sabe e agora nesses cinco gêneros ainda se propõe que haja casamento homossexuais então já está sendo colocado isso no Senado, isso está sendo bem vinculado, agora você não pode nem dar sua opinião contra isso Agora, um casal de homossexuais pode adotar um bebê. E aí, pai e mãe, eu não sei quem é pai e quem é mãe, não tenho a mínima ideia como é que funciona, se são os dois mães, eu não sei como é que vem lá na, na certidão de nascimento. Eu sei que a, a família está sendo reinventada. É, você, agora, o casamento, antigamente você ia lá no, no cartório, solteiros os dois, casar, agora já tem uma lei do que foi nada mais, nada menos que legalizar uma coisa que já estava errada. Quer dizer, se está errado não tem como legalizar, só tem um jeito de unir alguém, é o casamento. E agora a gente vive num tempo, num momento que se redefine tudo em termos de família. Até mesmo em relação ao cuidado com os filhos, já se mudou tudo. Antigamente, o pai tinha autoridade de de, de, de, de, de doutrinar, de reordinar direcionar a vida dos seus filhos. Hoje já não é mais assim. O pai não pode mais disciplinar os filhos. Se o pai bater no filho, o filho for da parte dele lá no conceito tutelar, é capaz de ser preso. E, e eu entendo que esse foi um grande equívoco, que a ideia não era essa. A ideia era acabar com alguns excessos que havia. Havia pais, pais que, que espancavam os filhos, que, que machucavam os filhos. E aí eu concordo mas os pais sempre vão é, é, doutrinar os seus filhos, vão disciplinar os seus filhos, isso é bíblico. Porque se você deixar de fazer lo você vai perder o seu filho. E aí, então, a gente olha para o cenário do século 21 e percebe que aquilo que a gente chamava de família não é aquilo que Deus chama de família. E o problema todo é que a igreja do século 21 assim como a sociedade do século 21 também entrou nessa a família é isso aqui. E aliás, se nós perguntarmos no mundo às pessoas da nossa sociedade o que é família, quantas pessoas você perguntar, é quantas definições você terá. E aí significa que nós estamos realmente perdidos. Nós precisamos realmente redefinir família. E a única maneira de redefinir é voltar às escrituras para aquele que criou e dizer e perceber que se Deus diz que isso aqui é família, então é assim que deve ser e é assim que nós devemos querer e é assim que nós devemos fazer e é por isso que deus nos deu os dez mandamentos porque nos dez mandamentos você tem ali a forma exata de como a como as coisas devem ocorrer no contexto da família é o que podemos entender ou definir por família é o que deus pensou quando ele ele instituiu a família O que há de bom na família? Eu gostaria de destacar primeiramente, de forma introdutória, três coisas. É, quando alguém pergunta por que Deus nos deu famílias, primeira coisa que eu vejo de grande importância é que Deus nos deu, nos deu a família primeiramente para que pudéssemos viver em unidade. A gente aprende o que é unidade no seio da família. E parece-me que essa ideia de, de unidade não existe mais no contexto da família. Existe aquela ideia de união. Unidade, como já disse, é todo mundo pensando a mesma coisa, é importante fazendo a mesma coisa. Unidade é todo mundo união é todo mundo fazendo a mesma coisa, embora pensem diferente. Fazem por uma obrigação, por assim dizer, e não porque realmente sente no coração que deve haver a unidade. O Senhor Deus, ele nos deu a família para que nós vivêssemos em unidade, Uma só maneira de pensar e uma só maneira de agir. E não várias maneiras de pensar e uma maneira de agir, o que não causa um efeito bom no coração das pessoas. Deus também nos deu a família para o aprendizado. Os mandamentos, eles foram dados para serem ensinados no contexto da família. Aliás, a, a educação, ela se dá no contexto da família. A escola não vai educar, a igreja não vai educar, quem vai educar são os pais. E, portanto, a educação se acontece no contexto da família. Os pais precisam ter essa grande preocupação de transmitir educação para os seus filhos. As famílias também foram dadas por Deus para serem duradouras. Aliás, esse mandamento que a gente leu aqui, no versículo 12, honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa, é, é, é, dá a assim de uma vida abençoada, principalmente, e também uma vida longa muito tempo de vida aliás, eu penso que aquele filho que não honra o pai e mãe ele não precisa ser muito a gente não precisa pensar muito mas ele tem uma vida curta eu me lembro de quando era garoto eu tinha muitos amigos e alguns deles os pais faziam não vão nadar lá no rio e aí a molecada ia e eu era um deles Deus é que cuidou de mim, me protegeu mas iam lá e muitos deles morreram morreram porque não honraram os seus pais E muitas vezes os pais dão algumas orientações aos seus filhos e eles não cumprem e pagam com a sua própria vida. Mas eu também percebo que o cumprimento dos dez mandamentos, o texto diz lá, principalmente em Gênesis e agora, com a gente, em Êxodo que a gente está lendo, os mandamentos, eles sugerem que se nós formos obedientes ah, aos mandamentos do Senhor, ele, ele abençoará até a milésima geração mas se não, Deus amaldiçoará até a quarta geração. Por que até a quarta? Porque não vai ter quinta. Quando chegar a quarta, a sua geração, a sua descendência já foi extinta. Nós precisamos parar e, e pensar um pouquinho a respeito dessas questões, porque nós precisamos reestruturar a nossa casa, reestruturar a nossa família, para que daqui a 20, 30 anos a gente ainda tem a condição de dizer, eu tenho um lar. Daqui a 20, 30 anos, a gente tem a condição de ver uma igreja forte, porque o que está acontecendo é nada mais, nada menos do que a família está acabando e, consequentemente, a sociedade está sofrendo, a igreja está sofrendo, a sociedade como um todo está sofrendo, porque a família está se deteriorando, a família está enfraquecendo. Nós precisamos olhar para as Escrituras e resgatar alguns valores a fim de que a família seja de fato uma família e que fortaleça a sociedade, que fortaleça a igreja. Caso contrário, daqui alguns anos nós não estaremos mais aqui. Ou eu não sei o que aguarda os nossos filhos. Eu tenho filhos pequenos e olho para eles, aí fico pensando se daqui a alguns anos, ou aqui 10, 15, 20 anos, eles poderão cultuar a Deus numa igreja e se vai ter um pastor, essas coisas, porque ah, uma vez que as famílias estão sofrendo, todos os aspectos, ou todos os segmentos da sociedade vai sofrer um baque muito forte. Então, é provável, não é difícil a gente prever que daqui alguns anos não teremos aquilo que nós chamamos de igreja forte, porque nós não teremos famílias fortes, não teremos uma sociedade saudável, porque nós não temos famílias saudáveis. O que, que nós devemos fazer? O pai e a mãe tem que ter um relacionamento muito forte com seus filhos. O texto diz aqui para os filhos, filhos, honrem os seus pais. Versículo: Honra teu pai e tua mãe, a fim de que te tenha as vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dar. Mas é uma coisa que eu acho interessante é que os pais precisam se tornar dignos de honra. Porque é muito fácil nós olharmos para o mandamento e dizer, meu filho, olha o que está escrito aqui, honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os seus dias daqui na terra. Muitas vezes nós, pais, é que distanciamos os nossos filhos desse mandamento porque nós provocamos ira nos nossos filhos. E a palavra do Senhor já nos diz para não irritarmos os nossos filhos, não provocarmos a ira no coração deles. Como é então que nós podemos nos tornar pais e mães dignos de honra e assim salvar os nossos filhos? Como é que você pode se tornar um pai ou uma mãe dignos de honra? A primeira coisa que você deve fazer, você não deve esquecer, aparentemente é algo muito simples, é isso eu já sei, mas eu preciso repetir, e eu preciso re, é, falar um pouco mais sobre isso para você repensar sobre o assunto. Para que você seja um pai e uma mãe digna de honra dignos de honra, você precisa amar os seus filhos. Mas a gente precisa parar um pouco e pensar sobre essa questão importante, que amar os filhos não é dar aos filhos tudo aquilo que eles querem, mas os pais precisam entender que precisam dar aos filhos tudo aquilo que eles precisam, muitas vezes o que os pais entendem por amar os filhos é dar tudo aquilo que eles querem, mas amar os filhos é dar tudo aquilo que eles precisam. E do que que nossos filhos precisam? Eles precisam sentir o amor dos pais, e isso a gente pode dar a eles através do toque, tocando nossos filhos abraçando os nossos filhos. E assim ele sentirá o amor que nós temos por eles. Nós precisamos ter esse hábito saudável. Quando nós lemos Lucas capítulo 15, versículo 20, quando o texto fala daquele filho pródigo, quando o filho vem chegando, o pai vê o seu filho chegando ao longe, ele corre em direção ao filho e vai e dá um abraço no filho, e beija o filho e aquele momento, eu entendo, se tornou um momento muito especial para momento em que o pai e filho se abraçam e se beijam, é um momento de grande alegria e eu imagino o, o conforto, o consolo, que sensação maravilhosa aquele filho deve ter sentido quando foi abraçado pelo pai, quando foi beijado pelo pai. Eu me lembro que na minha criação, eu não fui criado dessa forma. Meu pai, ele ele, ele sempre demonstrou amor, mas a maneira dele, então eu na verdade nunca soube se meu pai me amava mesmo depois de, de adulto é que eu fui me dar conta disso e eu fui, e a primeira experiência dessa que eu tive com meu pai foi quando ele morava lá em Tremembé aí o Alexandre tinha nascido era de colo, a gente foi para Tremembé e eu fui para casa do meu pai eu fiquei ali com ele alguns dias e quando eu fui embora um pouquinho antes de subir no ônibus ele me abraçou e me deu um beijo e eu fiquei assim, sem ação aquilo foi tão bom mas pena que eu só fui é, receber isso do meu pai com quase 40 anos eu tinha quase 40 anos o dia ter acontecido antes tenho 47 para acabar com a... não faz muito tempo assim não Não espera seu filho ter 40 anos para dar um beijo nele, para ele sentir o seu abraço. Então eu vou dar um conselho para você. Abraça o seu filho afetuosamente, abrace-os de, de, de brincadeira, abrace mostrando demonstrando aprovação, abrace-o com ternura, abrace-o eh mesmo quando eles dizem assim: poxa pai, não para de me agarrar, para de me abraçar". Abraça porque no fundo eles sentem uma uma uma firmeza muito grande em seus corações quando o pai abraça seus filhos. Lá em casa meu, minha filha mais nova, a Nicole, fala assim: "Pai, você, você não gosta que eu agarre você, que eu beijo você? Eu gosto, mas isso é muito é, o que, que é importante? Esqueci que eu. Você é muito exagerado. Exagerado que eu agarro, eu fico beijando meia hora. Aí o Alexandre já nem se mexe. E a Janaina também não, não adianta que eu vou beijar meu A Nicole, para, pai, isso é muito exagerado, não precisa beijar tanto assim. Mas eu sei que isso vai ficar marcado no coração deles, porque isso faz bem aos filhos. Essa é uma forma de você demonstrar o seu amor pelos filhos. Se eu posso dar um, um, um recado para você, porque eu sofri isso na carne. Pais, não retém a, o amor dos seus filhos. Abraça os Ele precisa sentir que o pai o ama. Não retém o seu afeto. Conceda o seu afeto aos seus filhos. Mas ainda pensando no amor, amando, é uma forma de você é, ser digno de honra. A segunda coisa que eu quero lembrar é abençoando-os. Abençoar os filhos. Deus, filho, Deus te abençoe. Filho, vai sair? Deus. Filho, Deus te abençoe. É, quando era garoto, isso era muito comum já chegava próxima do meu avô, pegava na mão do avô, dê avô, eu pedia a bênção. E Deus te abençoe, meu filho, o meu neto. Tia, Deus te abençoe. Pai, Deus te abençoe. Mãe, Deus te abençoe. Aí depois eu percebi que o tempo foi passando eu comecei a ficar com vergonha de ficar beijando a mão do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó. Mas eu, eu, eu entendo uma coisa, se há uma coisa, uma, algo de poderoso que Deus deu, para os pais é a benção aos filhos. Porque quando o um pai abençoa o filho, realmente Deus abençoa o filho. Filho, Deus te abençoe, meu filho. Então eu se eu posso dizer alguma coisa a respeito disso, é é que há uma demonstração de amor é abençoe os seus filhos. Abrace seus filhos e quando ele for, eles forem sair ia a escola, beije, abrace, Deus abençoe meu filho. Deus abençoe, minha filha, coloque a mão sobre ele, não tenha vergonha. Eu sei que isso está fora de moda para o mundo, mas isso é um princípio bíblico. Abençoe seus filhos. Coloque sua mão sobre ele e diz que Deus te abençoe, vá em paz. Eles vão eles vão viajar, abençoe. e eu, Às vezes eu penso que muitos filhos não voltaram para os seus lares porque foram viajar, mas não contaram com a benção dos seus pais. Aliás, a gente viu algum tempo atrás a história daquela moça que que a mãe chegou, vai com Deus, minha filha. E, e o carro estava cheio, e ela chegou e disse assim, ah, só se ele for no porta-malas, porque aqui no meu carro não cabe mais. E aí então, essa moça foi viajar com seus amigos, o carro abarrotado, e aí então teve um acidente, vocês devem ter visto isso na internet, porque a gente até passou aqui, não sei quem mostrou aqui, houve um acidente muito grave, todo mundo morreu, E no porta-malas do carro tinha uma cartela de ovos e a cartela de ovos estava intacta, mas o carro tava todo despedaçado, todo mais tava ali. De... Talvez porque Deus estivesse no porta-malas e não estivesse com ela ali dentro do carro. A benção que os pais dão aos filhos é algo precioso, é uma das das grandes dos grandes poderes que Deus conferiu aos pais. Pais, abençoai seus filhos. Abençoai seus filhos. A terceira coisa que você pode é, fazer demonstrando assim amor aos seus filhos é ouvindo-os, ouvindo-os. Normalmente os pais, só porque são mais experientes, eles não gostam de, de ouvir. Eu mandei, está mandado de acabou. Mas o filho nem, nem pode falar. Eu cresci assim, não porque meu pai fosse ruim, mas ele não, ele não teve essa orientação. Não. E agora eu e você estamos tendo é uma orientação sobretudo bíblica. Ouça os seus filhos, ouça aquilo que o seu filho quer dizer. E um dia desses eu eu bati na Nicole eu, eu não lembro o que foi que aconteceu, não é mas eu bati. Aí depois fui lá falar com ela, fui conversar com ela e ela tava com a cara fechada de uma maneira que eu nunca vi antes. E aí eu falei, filha, pode falar. Pode falar mesmo, pode falar. Não, é que eu não gostei que o me bateu. E, e eu sabia que o ia me pedir perdão, mas eu não ia querer perdoar, não. Minha filha me falou isso. Mas eu achei importante que ela tivesse dito isso. E eu expliquei por que foi que ela apanhou. Se bem que ela sabia. Mas eu relembrei. Você entende que é necessário isso, filha Eu entendo, pai. Então é por isso que pai não bate em você por razão alguma, porque ele quer que você seja disciplinado. É uma demonstração de amor. Eu, quando meu pai me batia, eu ficava chateado com ele, não gostava não. Quando ele me Mas depois de alguns anos passados, hoje eu olho para trás e digo, ainda bem que meu pai me bateu, porque se hoje eu tenho um pouquinho de alguma coisa no lugar, na cabeça, foi porque meu pai me deu uns corretivos. Eu digo, bater no sentido de corrigir, não espancar. pancar é outra história e eu não estou falando disso aqui. Corrigir o filho com a vara, redirecionar. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é amar os filhos. Você pode fazer isso abraçando-os, beijando-os, abençoando-os. Você pode fazer isso também da forma como eu disse, ouvindo-os. Você não sabe o que uma criança pode dizer, como eu disse, a respeito da minha filha. E, e eu cresci num ambiente em que eu não podia me expressar. E quando eu fui falar, eu falei demais. Porque durante muitos anos eu nunca pude falar. Quando eu pude, pude falar, eu falei, pai, é o seguinte. Aí falei tudo, meu pai ficou assim. Mas aí eu já era um adulto, ele não tinha como reagir. Mas é, é, aquilo ficou preso no meu coração, me causou muito mal. Talvez você esteja causando um, um mal muito muito enorme na vida do seu filho. Isso é falta de amor. Então, ame os seus filhos, você já sabe até aqui é, de que forma você pode fazê-lo. A segunda coisa que você pode fazer para conquistar ou ser digno de honra é incentivando os seus filhos. A segunda maneira, portanto, é incentivando. Quando a gente lê Colossenses 321 e eu fiz menção disso, o texto diz, Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Pai, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. E eu, eu gostei de uma versão inglesa que eu li, que dizia assim, pai, que dizia que, que a, a tradução literal é para que o espírito deles não sejam esmagados. Eu achei essa mais forte. Pai, não irritem os vossos filhos para que o coração deles não sejam esmagados. Muitas vezes nós esmagamos o coração dos nossos filhos. Com as nossas atitudes, com a maneira que nós falamos com ele nós não entendemos a real o real significado de incentivar porque tem a diferença entre incentivo e elogio elogio às vezes o filho faz lá o que tem que fazer você chega e diz ah, tá certo tem que fazer mesmo é isso aí limpou lá a casa é isso aí mesmo você tá é isso aí gostei de ver você limpou bonito elogia ao A pessoa, ao elogio é a atitude, é a pessoa. Quando você incentiva, você chega para o filho que fez alguma coisa de boa, que você entende que seja boa, fala, filho, você fez isso? Que bom, eu fico muito feliz que você tenha feito isso, isso é um, um grande sinal. O pai está muito orgulhoso de você, você teve essa iniciativa, o pai está muito orgulhoso de você. Que Deus te abençoe, meu filho, é, é esse caminho que você deve seguir. O pai tem que sempre fazer isso com seu filho incentivar o seu filho. E não esmagar o espírito dele, não esmagar o coração dele. Porque eu já vi é, muitas maneiras de pais lidarem, lidarem com os seus filhos e quando falam com os seus filhos, falam da pior maneira possível. Seu burro, o que você está fazendo aí? Isso é coisa que se faz. Como um pai quer ganhar o seu filho e, e chamá-lo de burro ou de coisas semelhantes isso esmaga o coração do filho quando você pressiona, não deixa ele falar não, ele fica com o espírito esmagado sem iniciativa hoje a gente vê muitas crianças que não tem iniciativa, que tem vergonha de falar tudo isso vem em decorrência de um pai que esmaga o coração ou esmaga o espírito dos filhos Não tratam um filho com honra, isto é, não se tornam dignos de honra. Não incentiva os filhos. Pode até elogiar, mas não incentiva. O que nossos filhos precisam é de incentivo. Filho, você fez isso, eu fiquei muito feliz. Você está no caminho certo e eu oro que Deus te abençoe grandemente. Isso sim faz do seu filho uma pessoa confiante porque ele vê que o pai dele está a mãe o pai está observando e aprovando as coisas de bom que ele faz isso é maravilhoso porque ele ele, ele, ele cresce com um coração com iniciativa aquilo que você chama de autoestima alta eu penso diferente eu estou usando essa linguagem autoestima vai se sentir bem será alguém firme é alguém que tem a iniciativa e hoje em dia a gente vê criança, já que não tem iniciativa nenhuma com medo. Vamos lá cantar, porque ah, não se esconde atrás do tem um pedestal na sede de música e consegue se esconder. De tanta vergonha, ao passo que quando o pai incentiva os filhos já tiram já, vão já, cantam já, oram já. fazem de tudo na igreja, na escola, em qualquer lugar. Incentive os seus filhos. Terceiro lugar, a, a, a outra coisa que você deve fazer é para ser digno de honra é disciplinando ou ser os seus filhos. De disciplina. Sabe o que acontece? É que muitas vezes os pais não se dão conta da importância da disciplina. Eh, quando você estipula limite para os seus filhos, eles terão sempre limites ou ele, esses limites para cumprir, mas eles sempre vão procurar eh testar você. Filho, eu isso aqui eu não quero que você faça. Eu quero que você estude agora, eu não quero que você veja a televisão. Esse período é para que você estude. Ou outra coisa que você possa determinar, eu sei que você tem que determinar limites e cobrar que ele não ultrapasse aqueles limites. Porque muitas vezes a gente vê, não, aquela criança é superativa. Não biblicamente o superativismo na verdade é falta de disciplina de uma que a superatividade desaparece rapidinho lá em casa o psicólogo é, é o homem assim tá? quando vem com um papo de hiperatividade não no sentido maldoso é aquela correção porque isso aí é falta de disciplina tem que disciplinar tem que disciplinar os filhos tem que dizer isso não isso sim, isso não eu não quero que você fale, por quê? por causa disso e disso e disso mas pai, todo mundo vai você não é todo mundo você é meu filho você é minha filha e eu entendo que isso não é bom então você não vai explica não, não fale também sem explicar para que ele entenda que o pai quer o bem dele não tem esse negócio do filho mas eu vou para a igreja, ah, pai, não vou não não, não estou pedindo para enquanto você estiver aqui comigo, meu filho você vai me seguir eu vou para a igreja, você vai junto você vai fazer aquilo que eu determinar. Agora, os pais não disciplinam, e os filhos têm vontade própria e imanam até nos pais muitas vezes. Ah, não quero a ah, muda de canal. Ah, o pai faz tudo que, vinte, ah, eu quero ver desenho. Tudo que o, que, o, que o filho quer, o pai faz, o pai faz. você acha que com isso você está ajudando seu filho? em uma linguagem bem popular, você está criando uma cobra para depois você, morder. você tá te morder, você está perdendo o seu filho porque você não está dando a ele disciplina. E se você pensa que o seu filho, por ser disciplinado, tá você está comunicando uma disciplina rejeição, muito pelo contrário, quando você não disciplina, aí que o seu filho se sente rejeitado. Lá no fundo da alma dele, quando o pai disciplina, ele ele gosta, ele sabe que aquilo é bom. ele De alguma forma, ele pode não saber explicar, mas aquilo é bom para ele. E ele sabe disso, ele sente disso, porque de alguma forma ele sente, meu pai me ama, e minha mãe me ama, eles estão fazendo isso para o meu bem. Agora, quando você faz tudo aquilo que o seu filho quer, você acha que está ajudando, você está atrapalhando o seu filho. Se um pai quer ser um pai digno de honra, ele precisa também disciplinar os filhos. Discipline os seus filhos, coloque-os na direção certa, converse com eles, vai coloque-os na direção certa, discipline -os. Ele vai se sentir amado quando você disciplina. É, quando você perde essa noção, quando você não disciplina o seu filho, então ele se sente desprezado. Eu, na minha vida pastoral, já tive que lidar com muitos casos assim. E a, uma moça chegou para mim e, e conversou comigo, e ela se sentia totalmente desprezada. E eu não, não entendia muito bem por quê, e depois ela começou a fazer, falar e eu, ela fazia tudo que queria. Tudo que o pai pedia, ela dava, ou tudo que ele pedia, que ela pedia o pai dava. O pai nunca disse não. Aí um dia ela me chega, é, eu quero cantar essa música aqui. Aí eu falo, que música é que você vai cantar? É aquela aquela música que diz assim, eu espero aqui um dia, isso aqui ela, é preciso saber viver. Essa música do Roberto Carlos. Não, não, é do Titãs. Eu não do tempo do, do Titãs, eu sou mais <risos> atrás lá, Roberto Carlos que cantava isso. Isso tu não vai cantar que não. Rapaz, para que eu vou falar não para a menina? Quase apanhei. Porque em casa não ouviu a palavra não. Diga não ao seu filho, porque depois você não vai suportar e ninguém vai suportar, porque é uma pessoa indisciplinada. E a falta de disciplina é, comunica ao coração do seu filho rejeição. A disciplina comunica ao coração do seu filho amor. E esse aspecto é importante no contexto da família. Quarto lugar, o que você precisa fazer para ser um pai digno de honra? Lidere os seus filhos. Em todo o contexto da sociedade, precisamos de líderes. E na família não é diferente. Aliás, Provérbios 22, 6 diz, instrui o menino no caminho que deve andar. E instruir, como já disse a vocês anteriormente, é, é a palavra treinar. Você precisa fazer para que o seu filho acompanhe as, as suas ações. Não adianta falar, faça isso, faça aquilo. Isso não é instruir, isso não é treinar. Isso é só falar, é dar ordens. E ele vai dar ordens até um determinado dia. Depois ele vai fazer aquilo que ele bem entender. Instrua, treine, dê o exemplo. Seja um líder para os seus filhos. E muitas vezes, principalmente os pais... Não estão sendo líderes para os seus filhos. Não dão o exemplo. Só falam, mas não fazem. Como querem ser dignos de honra? Depois os filhos fazem o que fazem? E os pais os pais dizem, onde foi que eu errei? Errou exatamente aí. Seu filho não tem um padrão de liderança. Não tem alguém que o direcione puri você ele vai para qualquer lugar, aquilo que ele achar que deve fazer, é exatamente a, isso que ele faz. O filho precisa de, precisa ser liderado, assim como nós na igreja precisamos ser liderados, liderados, assim como na sociedade precisamos ser liderados, é preciso haver liderança no lar. O pai, principalmente, é o sacerdote do lar, tem que ser o pastor lá. Tem que hoje nós vamos para a igreja, hoje nós vamos fazer o culto doméstico, hoje nós vamos Leia isso. Vamos ler esse trecho da Bíblia. Enfim, instrua os seus filhos. Treine os seus filhos. Lidere-os. Caso contrário, você perderá os seus filhos. Porque se você não liderar, o traficante vai liderar. Se você não conversar com ele, o traficante vai conversar. Se você não abraçar o seu filho, o traficante vai abraçar. As drogas abraçarão. O mundo vai abraçar. O que você não faz, o mundo vai fazer. Por isso que a gente vive nessa sociedade em que a gente está. Sobretudo, eu gostaria que ficasse na sua mente que você e eu, como pais, precisamos ser pais dignos de honra. Dignos de honra. Naturalmente, que os filhos precisam observar que eles precisam ou têm que honrar os pais. Mas eu queria me dirigir especialmente aos pais para que os pais se tornem pais dignos de honra. Ame os seus filhos. Discipline os seus filhos. Abrace os seus filhos. Beije os seus filhos. Lidere os seus filhos. Per permita que ele perceba que alguém é exemplo para ele na família. E é exatamente isso que deixou de acontecer no nosso tempo. É exatamente isso que destruiu a família. Os pais esqueceram do amor e esqueceram o que é amor. Ao invés de dar aos filhos tudo aquilo que eles precisam, começaram a dar tudo aquilo que eles queriam e isso não é amar. Os pais não disciplinam os filhos. Os filhos se tornam crianças que fazem o que bem entende Os filhos precisam ser disciplinados pelos pais. Não tem aquele negócio, ah, hoje eu não vou não, mãe, eu, eu Você vai sim. Hoje, todos, e todos significa todos, vamos à igreja. Tem que ter uma regra, tem que ter uma ordem. Os filhos precisam ser liderados. O grande problema que houve na família é exatamente o que houve na sociedade por consequência da família. A família deixou de ter a liderança e aí perdeu o comando, virou por assim dizer, algumas delas foi uma bagunça, como a gente vê na sociedade que a gente está, e aí toda a sociedade sofreu o caos que está sofrendo. Então, meus irmãos e irmãs, o que está sobre os nossos ombros? Os, nossos ombros. os filhos têm que honrar os pais, mas os pais precisam se tornar pais dignos de honra, dignos de honra. Precisam fazer tudo aquilo que fora dito aqui para vocês. Sim. E assim nós vamos reconstruir, redefinir o conceito de famílias e reconstruir o lar. Porque se assim nós fizermos, nós estaremos fazendo nada mais, nada menos que voltar às escrituras ao princípio, como Deus pensou e do jeito que Ele quer e agora o lar do século 21 a sua casa, exatamente conforme Deus pensava deveria ser. O grande problema é que o homem se tornou muito inteligente e esqueceu de como aquele que criou a família, idealizou a família e foi colocando as suas ideias na no, em casa e hoje nós estamos no século 21 e a, a família que Deus idealizou e a do século 21 está estão totalmente diferentes. Esta está totalmente desfigurada em relação à primeira. E se nós quisermos voltar o tempo e rever tudo isso e refazer o nosso lar, nós precisamos retornar às escrituras, nós precisamos nos tornar pais dignos de honra para os nossos filhos e aí então nosso lar será abençoado. E eu digo isso porque a gente tem visto tantos problemas e a gente fica assim com a mente bagunçado, o que está acontecendo? É, essa semana nós estávamos discutindo lá com os diáconos na reunião e falávamos sobre algumas questões. E aí pastor o que, que é isso falei, não é nada menos do que o problema dos familiares o problema está na família meus irmãos vocês que são pais e vocês que são filhos também vamos fazer um concerto com deus vamos voltar às escrituras e dizer eu quero ser um filho conforme a escritura diz que eu tenho que ser e o que, que ela diz para Honre seus pais, honre seu pai e sua mãe. Eu quero ser um pai para os meus filhos, conforme a Escritura diz. Eu acabei de dizer para você o que você deve fazer para se tornar um pai digno de honra. E assim você vai estar preservando, salvaguardando a sua família, o seu lar. Aí você vai poder dizer, eu tenho um lar, eu tenho uma família feliz, eu tenho uma família abençoada. Que Deus abençoe você mesmo ao menos. Que Deus abençoe a sua família. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.